Усі зірвалися до ставка, бо коли ще таке побачиш? День той був темний, тяжкий. Перед цим цілий тиждень йшов безперервний холодний дощ, з'їдаючи рештки брудного снігу і ніздрюватої криги на тренчуковому ставку і Дейнежиному озері. Сьогодні вночі дощ перестав, але з самого досвіта між землею і небом зависала свінцево-сіра за туманом. І здавалося, ніби накрили тебе товстою брудною «Подушкуй, і ти осліп, оглух, онімів, задихайся, гинеш, та нічого не можеш вдіяти». Ми з хлопцями на ослі бігли у тому тумані навпростець через розбагнене бурячище побід високими тренчаковими грушами. Тоді пологим берегом ставка до греблі через ручай, яким вливалися в ставок весняні води. Там уже темніло кілька чоловічих постатей, між ними трохи малечі з усіляко зневажуваних нами дошкільнят. Одні стояли, інші безпорадно вештилися коло самої води, розгублені й мов би, налякані. «Де утопленик? Де?» – зажепотіли ми до малих. «Ще не витягли?» «Та он же», – сказав хтось з дядьків, «і не втопленик, а дитина, немовля, ще й світу Божого не бачило, а вже?» А в сірій стоячої водії серед Трісок старої кори, напів ззогнилого гілля плавало щось округле, мов зеленкуватий гарбуз. Власне й не плавало, але лежало непорушно на воді, і та мертва непорушність була така страшна, що хотілося кричати. Чого ж ніхто не витягає його, закричали ми. Може, воно ще живе? Еге, живе. Воно вже, мабуть, тиждень отак плаває. З берегів принесло водою. «Мо з самого Дейнеженого озера? А витягти? як ти його витягнеш?» І тут з'явився мій батько, не сам, а з помічниками, і принесли з собою багри, рибальську хватку з довжелезним державном і навіть ряднину, щоб підстелити підпорятованого, хоч тому же однаково. Батько стояв на греблі, йому подали багор, а все робилося мовчки, швидко, вміло, і всі виявляли хіба ж такий сприт, і дивно було, що згаяли стільки часу в безпорадності і розгубленості. Ти вже так звикли все робити тільки за вказівками голови колгоспу. Коли нещасного утопленника на рядниці відносили під гороші, а до греблі з того боку під'їхав парокінний віз сільської кооперації, повний ящаків з горілкою. Голова споживку операції Асон Іванович готувався до зустрічі міжнародного жіночого дня 8 березня. Гребля була розмита водою, вся в ямах. Від розповзання не рятувало її ніби зладного повтикуване з боків пакілля, ні шлюжиння заплетене між ним. Асон Іванович, знаючи, як то трудно перехопитися тут з тяжкою поклажею, сам взявся за віжки, а біг поряд з возом, плутаючись у гничких полах цупкого плеща, підбадьорював своїх конячок. А ну, дорогенький, цок-цокі на тім боці. Конячки, муби і самі розуміли всю відповідальність і небезпечність цього гиблого місця. Ровнули щосили, хотіли перехопитися через греблю одним духом, але на самій середині заднє колесо зачепилося за товстий кілок. Навіст зупинився, смикнув коней назад, а сон перелякано закричав, засмикав віжками, заляскав ними по кислявих кінських крупах. Коні теж спробували відчайно смикнутися, але це не помогло. Віст загрозливо перехнябився і став повідомлений вільно сповзати в ставок. В ньому щось сторохнуло, задзвеніло, розбите скло. Єщики з горілкою не падали в воду тільки завдяки тому, що Асон Іванович вміло і надійно позв'язував їх вірьовками. І тепер треба було думати тільки про те, як врятувати всю поклажу. Я не встиг помітити, чи батько вже був на березі, чи ще зоставався на греблі, побачив його тільки тоді, як він опинився біля воза. Підважив його за те злощасне колесо гукнув гукну Асонові. «Давай!» Асон знов крикнув не своїм голосом, смикнув віжками. Конячки, мало не падаючи з ніг, рвонули тяжкого воза, але він чомусь не поїхав вперед, а посунувся на бік, просто на мого батька Федора. Звалив його з ніг, пригнітив усім своїм тягарем батькові груди, а тоді так само незбагненно скотився з них. Коні тепер уже легко вихопилися на сухе. Але батько мій так і лишився лежати на краю греблі, ніби переламаний навпіл, і короткий гострий кілок простромлювався йому крізь ребра. Асон Іванович, хоч обернути спиною до греблі, перший відчув, що позаду сталося щось страшне, облишив своїх коней і падаючи побіг до батька. За ним кинулися дядьки, незграбно штовхаючи один одного, не знаючи допуття.